morgen og velkommen til Euroinvestor Morgenheder. Det er tirsdag den 30. maj, og her til morgen starter vi med en historie om de små nordiske aktier, som kapitalforvaltens Routers har kigget på. Vi skal også forbi den tyrkiske lira, der falder til et rekordlavt niveau efter præsident Erdogans valgsejr. Og til sidst tager vi et kig på de finansielle markeder. Du lytter til Euroinvestor Morgenheder. Mit navn er Adam Geil. Milliardforvalteren Schroeder ser gode muligheder i de nordiske small-cap-aktier. Det viser en ny analyse fra kapitalforvalteren, som finans har kigget på. Kapitalforvalteren har kigget på de små nordiske aktiers afkast over de seneste 20 år, og konklusionen er, at de små nordiske selskaber har klaret sig betragteligt bedre end deres europæiske lige i perioden 2002-2022 har de nordiske small cap aktier leveret et årligt afkast på hele 12,8%, mens de europæiske aktier har leveret et afkast på 9,9%. Og ifølge en af forfatterne bag analysen, Jan Brandbæk, så er årsagen til den gode præstation, at virksomhederne har været gode til at tjene penge. Man må blot konstatere, at der ikke er tale om en boble. Afkastene har overordnet været drevet af virksomhedernes vækst, understreger han over for finans. I Europa definerer small -cap selskaber som selskaber, der har en markedsværdi på under 150 millioner euro. Den genvalgte tyrkiske præsident Erdogan kan vågne optynde historien om, at den tyrkiske liger fortsætter sin nedtur tirsdag. Allerede mandagen var lireren i et rekordlavet niveau, men den tendens fortsætter altså tirsdag, skriver mediet CNPC. Lireren har således været i et niveau på 20,2 mod den amerikanske dollar tirsdag morgen. Nedenturen for den tyrkiske Velusa er et følge af, at de finansielle markeder ikke har taget varmt imod Erdogans valgsejr i søndags. Her fik han 52 procent af stemmerne. Den tyrkiske præsident er kendt for at føre en ganske alternativ økonomisk politik, hvor fokus er på vækst og eksport frem for at kontrollere inflationen. Erdogan tror eksempelvis også på, at renteforholdet er med til at øge inflationen, og derfor sænker han renten, når han vil have inflationen ned. Den tyrkiske inflation var på 43,6 i april måned, hvilket er et fald fra 50,5 50 i marts måned. Og til sidst er det blevet tid til at kigge på de finansielle markeder. På de finansielle markeder i USA er der en anderledes positiv stemning, efter at der i weekenden er opnået en politisk enhed om det amerikanske gældsloft. Det sender de amerikanske aktiefutures op med mellem 0,1 og 0,4 procent inden markedsåbning. Aftalen om det amerikanske gældsloft skal dog først stemmes igennem, og det forventes at ske onsdag. Også de europæiske aktier ser ud til at stige i tirsdagens børshandel, hvor futures indikerer en stigning på 0,7% i Stoxx50-indekset. I Asien er der en lidt mere blandet stemning, hvor de japanske aktier handler fladt, mens de kinesiske aktier i Hang Seng-indekset falder med 1% i tirsdagens børshandel. Husk, at du altid kan følge kurserne på euroinvestor.dk. Det var de nyheder, jeg havde til dig denne morgen. Husk, at du som altid kan høre med på Millionærklubben kl. 9.06. Husk også at abonnere på Morgennyheder, der hvor du lytter til din podcast. Tak, fordi du lyttede med.